Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till ett nytt program. Vi lyssnar på Ingemar Olsson från hans Afrikaskiva Inga bekymmer. Kymmar. Nej, nej, nej Om man säger det är krinsk, Tror jag man ska höra på På sitt eget lilla vis. Och så dansar man ändå Änglarna dansar Självklart. En sång i liknande stil men en gammal sång, en gammal inspelning, Einar Ekberg, duett med förmodligen Einar Värme Varför bekymmer? trosfrisk sång av sångare från livets ord Jag kastar alla bekymmer på Herren Margit Bollström och hennes kör framträdde i tv för flera årtionden sedan och skapade stort intresse för den andliga sången. Här sjunger de just ur Bibeln, sök en först Guds rike och hans rättfärdighet. kommer en sång till på samma tema, Gör dig inga bekymmer, Agneta Strandsjö och någon med henne sjunger eh, Göte Strandsjös fina sång som också bygger på eh, orden i Matteus 6. Utan som Här fortsätter vår nya följetong om Catherine Coolman i USA och berättelserna om helande och bönesvar dokumenterat av läkare och trovärdiga vittnesmål. Birgitta Holmberg Norrköping läser här andra avsnittet för oss. Vill du komma i fatt och, och lyssna på det första avsnittet så gör det på min hemsida www.ingvarholmberg.se och Fliken Radio. Här kommer alltså del två i följetången Boken Gud kan av Catherine Kuhlman. Bland skuggorna av Isabella Rios Först ett förord av Catherine Kullman. Julen är en så glad högtid på året. Då brukar jag få tusentals julkort från vänner och bekanta världen runt. Och jag läser dem alla. Men det är några av dessa kort som jag är särskilt glad för. Och det är dem jag får från barn. Barn är så öppna och ärliga. När jag hör ett barn säga, jag tycker om dig, så tvivlar jag inte på att det menar det. När jag därför fick ett enkelt litet kort från en mexikansk-amerikansk flicka i Kalifornien här om julen så visste jag att hon menade vad hon skrev. Hon skrev att hon ville tacka mig för att jag gjort det möjligt för henne att fira jul en gång till. Lisa tackade mig för att hon fick träffa mig men jag visste vad hon menade och Gud visste. Det var inte Catherine Kullman som gjort det som skett med henne, det var Jesus. Lisa Larios var döende i benkansen när Jesus grep in och helade henne vid ett möte i Shrine Auditorium. Lisas mor och styrfar Isabelle och Javier Larios bebor en anspråkslös lägenhet på andra våningen i ett hyreshus i Panorama City, Kalifornien. Isabelle föddes i Los Angeles men uppväxt i Guadalajara, Mexiko. Javier som är konstnärligt begåvad och använder mycket av sin fritid vid sitt stafli som han har permanent uppställt i lägenheten arbetar som servitör vid Casa Vega i Sherman Oaks, en av de bästa restaurangerna där. Förutom Lisa finns det ytterligare två barn i familjen, Albert och Gina. Kära Lisa, det är nog bara växtverk vi får hoppas det går över, sa jag, när vår tolvåriga dotter klagade över att hon hade som verk i högra höften. Jag satt hos henne på sängkanten i skymningen och gnädd in hennes rygg och höft med liniment. Lisa växte så fort. Hon hade redan en kropp som en femtonåring och så för övrigt ut som hälsan själv. Men ändå anade jag där jag satt hos henne och strök hennes släta hud att den här verken hon klagade över inte var någon vanlig muskelverk som flickor i hennes ålder som håller på att växer lätt och ut för. Och det var inte utan att oron som gripit mig stegrades i takt med den tilltagande skymningen. Mamma, tänd ljuset när du går, gnällde Lisa. Jag vill inte vara ensam här i mörkret. Javier hade gått till sitt arbete på restaurangen. De andra båda barnen låg redan och hade somnat. Jag klappade Lisa på ryggen och drog ner hennes pyjamasjacka. Det är nog inget att vara rädd för, tröstade jag igen. Jag tycker inte om när det blir mörkt, fick jag till svar. Skuggorna skrämmer mig. Och så borrade hon ner ansiktet i kudden. Jag tände ljuset i hallen och lämnade dörren till rummet där hon låg öppen. Jag stannade ett ögonblick utanför dörren och såg in i rummet. Varifrån hade denna rädsla kommit över Lisa och så plötsligt? Hon hade väl aldrig varit rädd av sig. Jag fick plötsligt en förnyelse av att fruktan liten ridå omslöt hela rummet. Den hängde som ett nät fästade i taket ovanför Lisas säng och räckte ända ner till golvet runt omkring henne. Anade Lisa Måne något som jag ännu inte kände till. Den följande dagen var en sån där underbart vacker dag som man annars mycket sällan får vara med om i Los Angeles. Det var den sista mars. Ett kraftigt regn hade kommit under efternatten så luften var hög och ren. Solen sken från en klarblå himmel och det gick utan svårighet att se de snöklädda topparna på bergen i öster. Javier hade stigit upp och ätit frukost tillsammans med barnen innan de gick till skolan. Sen gjorde han och jag sällskap till Fanois och handlade. Jag skulle försöka få tag i en tröja åt Lisa och han skulle skaffa några ritkål till så att han kunde göra en teckning färdig som han hade stående på stafliet. När vi kom tillbaka hem strax före tolv stod dörren till lägenheten öppen. Lisa hade kommit hem och låg på soffan i rummet mot gatan. Hon grät. Xavier blev alldeles förskräckt när han fick se henne och föll på knä vid soffan. Han strök håret åt sidan från hennes ögon och viskade så sakta i hennes öra. Lisa lilla, vad är det? Det är höften pappa, snyftade hon. Då jag kommit till skolan började det verka ännu värre än förut, som man kallade på en granne som kom och skjutsade hem mig. Lisa räckte med en skrynklig papperslapp som en av lärarinnorna vid Sankt Elisabeths skickat med henne och jag läste: Var vänlig och undersök närmare vad det kan vara. Lisa har fått svårt för att gå. Vi råder er att söka läkare. Xavier nickade: Ring doktor Kovner, sa hon. Vi får nog inte dröja med det. Doktor Kovner kände oss. Vi hade sökt honom tidigare. Och han brukade alltid säga att Lisa var hans älskningspatient. Vi ringde och bestämde med sköterskan om en tid följande dag då vi skulle få komma. Vi infann oss på läkarmottagningen som bestämts. Doktor Kovner röntgade och gjorde en första undersökning. Sen bad han mig komma in på kontoret. Fru Larios sa han, det är svårt att säga med bestämdhet vad det kan vara. För det kan vara ändra av flera saker. Vi får nog börja med vad som kan ligga närmast till att misstänka. Därifrån får vi eventuellt gå vidare. Jag ska ta in Lisa på sjukhuset så att vi får tillfälle att ta några ytterligare prov. På Fannöys kommunala sjukhus undersökte man Lisa grundligare. Hon försökte hålla modet uppe med led av ständig verk. Att vara borta hemifrån och särskilt om nätterna på ett främmande ställe- Bland främmande människor var inte lätt för henne. Jag brukade bila över till sjukhuset varje morgon efter att jag hade skickat iväg de andra barnen till skolan och då grät jag hela vägen. Jag undrade om folk jag passerade på vägen kunde ana vilken smärta jag kände djupt inom mig. Men när jag kom innanför dörren på sjukhuset var jag i det solsken. Akte var bara en fasad för inom mig kände jag mig fullständigt uppriven. Det är möjligt att verken kommer av en förstorad blindtarm som trycker på en nerv. Vi ska ta blindtarmen så får vi se om det blir bättre, sa doktorn. Så gjorde man det, men Lisa hade samma verk kvar efter operationen och nu tycktes ingen riktigt veta vad som var att göra. Den 12 maj blev Lisa utskriven från sjukhuset och kom hem. Vi blev tillsagda att de skulle använda kryckor. De följande veckorna blev det upprepade besök hos doktor. Kovner. Det här sätter myror i huvudet på mig, sa han- efter att ha granskat röntgenplåtarna vid ett besök. Jag tror att vi måste tillkalla en specialist. Det blev doktor Gettelman. Han var kirurg. Lisa blev undersök på nytt och jag måste säga- att doktor Gettleman gick mycket grundligt till väga. Han röntgade också på nytt och när han var klar- fick vi det beskedet att vi skulle komma tillbaka på torsdagen i nästa vecka. Under tiden var det bäst att Lisa fortsatte med kryckorna. Men trots kryckorna tilltog verken. Det var omöjligt för Lisa att fortsätta i skolan. Hon måste stanna hemma och staplade omkring i lägenheten med hjälp av kryckorna. Nog försökte hon hålla modet uppe, men för det mesta grät hon. Helst stannade hon i sängen. I slutet av veckan var hon tillbaka på sjukhus, den här gången St. Josephs i Burbank. Vi är tvungna att operera igen så doktor Gettleman. Vi har upptäckt något på röntgenplåterna och det kan tänkas att det är en av varhärd som ligger och trycker. Men det kan också vara en tumör. Det förekommer två slags tumörer, godartade och elakartade. Skulle det röra sig om någon av det senare slaget var det mycket allvarligt. Trots att vi tillhörde romerskatolska kyrkan och våra barn gick i katolsk skola var varken Chavier eller jag särskilt religiösa. Vi gick sällan i mässan och nästan aldrig till bikt. Ändå hade jag alls en barndomen känt viss dragning till Jesus och på det små kort som lisa skolkamrater skickade till henne allt emellanåt brukade det stå att det bad för henne. Det blev även till hjälp för mig när jag nu vände mig till Gud i bön. Kvällen före operationen var jag ensam hemma tillsammans med Albert och Gina. De gick och la sig tidigt och jag gick sen in i sovrummet och kastade mig ovanpå sängen. Det hade börjat skymma och jag tyckte att nu höll hela min värld på att störtas samman. Jag tänkte på Lisa. Hur jag burit henne under mitt hjärta i nio månader. Jag hade varit villig att våga livet i en svår förlossning för att hon skulle leva. Jag hade skött henne när hon var liten. Gått och burit henne många mörka nätter. Lekt och skattat med henne. Sprungit med henne ute på ängen, Skyddat henne. Gråtit och bett över henne. Och nu hade läkarna sagt mig att hon kanske skulle dö. Det fanns viss risk för att det skulle gå så. Jag grät tills jag tyckte att jag inte hade några tårar kvar. Allt syntes mig så hopplöst och meningslöst. Medan jag låg där på rygg i sängen och betraktade skuggorna i taket började jag bedja och orden föll ungefär så här. Gode Gud, egentligen är det inte vi som rör om Lisa eller hur? Hon tillhör dig. Du har bara låtit oss få äga henne en tid, har låtit oss uppfostra henne, mata, undervisa och älska henne. Dagen kommer då normalt sett lämnar oss, gifter sig och får egna barn att ta hand om. Vill du nu ta henne ifrån oss tidigare än så, då är jag villig att lämna henne tillbaka till dig. Och jag tackar dig för att vi fått äga henne så länge som vi fått och till så stor glädje för oss. Det var en enkel bön rakt på sak och inte alls känslobetonad. Och jag menade varje ord. Efter bönen blev jag något lugnare och låg och tittade på skuggorna i taket tills jag somnade. Och då drömde jag. Jag drömde att jag befann mig någonstans i ett mörkt rum. Xavier satt vid min sida och höll mig i handen. En dörr slogs upp i bortre änden av en lång korridor vi hade framför oss- och ut ett par herrar i operationsrockar. De kom emot oss. Jag fattade som så att männen var läkare. Den ena hade tårar i ögonen och sa ingenting. Den andra gick fram till oss där vi satt och sa Er dotter är mycket dålig. Hon har cancer. Jag vaknade och kände mig alldeles uppskrämd. Jag tittade på klockan. Det var över midnatt och där låg jag fortfarande på rygg och på sängen. Det var tyst och lugnt i huset och ljuset från lampan ute i hallen silade in genom dörrspringan. Jag steg upp och gick för att se till barnen där det låg i sitt rum. När jag konstaterat att det är så gott gick jag ut i vardagsrummet och satte mig i hörnet på soffan. Var den där drömmen från djävulen tänkte jag? Försökte han skrämma mig? Eller var den från Gud? Var den en varning för att jag skulle bereda mig på dåliga nyheter? Ja, hur skulle jag nu komma till klarhet om hur det förhöll sig? När jag hörde Chavier stege trappan utanför smög jag mig genom hallen tillbaka in i sovrummet och la mig innan han kom för att lägga sig. Jag ville inte att han skulle veta hur djupt bekymrad jag var. Lisa behövde fina oss båda, starka och förhoppningsfulla när hon skulle opereras kommande förmiddag. Xavier och jag satt i det lilla väntrummet utanför operationsavdelningen och höll varandra i handen. Att vi satt och bad Finja jag helt naturligt. Vi bad tyst. Läkare kom och gick och rapporterade till andra än vi som också satt och väntade på besked. Din pappa mår fint. Vi hade knappast behövt operera. Det är ingenting att oroas för, er fru i fin form. Ni kan få ta med er sonen hem i eftermiddag. Ja, så kunde det låta. Klockan 14 öppnades dörren och två läkare kom ut. Den ene var doktor Kavner. Han var alldeles grå i ansiktet. Den andra var doktor Gettleman. Xavier reste sig när han såg den komma och gick emot den. Jag satt kvar där jag satt. Jag trodde mig veta vad nu komma skulle och jag kände att mina ben var som gelé. Det här var ju precis vad jag hade sett i drömmen. Vi har hittat en tumör, upplyste Dr. Gettleman. Och den går tyvärr inte att operera. Skulle vi ha börjat skära hade vi blivit tvungna att skära av hela benet på henne. Är det cancer stammade Kevje fram. Jag är rädd för det, fick han inte svar. Hon är mycket, mycket dålig än stackars flickan. Hennes höftben är som smör. Det skulle gå att gräva ut det med sked. De omgivande vävnaderna är som schweizerost, fulla med håligheter. Laboratorieprovet visar att det rör sig om den svåraste formen av cancer. Vi var tvungna att sy ihop henne igen. Går det verkligen inte att göra något för henne, vädjade Xavier. Det märktes på honom att han blivit alldeles förtvivlad av läkarens besked. Ingenting för ögonblicket. När han hämtat sig efter operationen ska vi börja med koboltbestrålning. Men det är en sak som vi får återkomma till er om senare. Men hon kan väl bli bra, eller hur? Xavier ville få något att hålla i bildet talat. Dr. Gettleman såg i golvet. Det enda vi kan säga är att vi ska försöka förlänga livet. Mer vågar vi inte lova. Jag såg på doktor Kavner. fasten han inte hade sagt något kunde jag läsa en hel del i hans ansikte. Hans ögon stod fulla av tårar. Lisa var döende och ingen av oss kunde göra något åt det. Jag hade lämnat henne tillbaka till Gud och han hade mottagit mitt offer. Läkarna kom överens med oss om att vi inte skulle tala något närmare med Lisa om hur illa det var med henne. Två veckor senare fick vi hem henne från sjukhuset i rullstol och när vi nu visste vad vi hade att vänta beslöt vi oss för att göra allt för att den här sommaren skulle bli den lyckligaste för Lisa i hela hennes liv. Doktor Kavner gillade inte våra planer på att ta med Lisa på en längre semester. Vi behöver börja med kobolt genast, sa han. Nå, om vi går med på det och låter det börja strålbehandlingen, vad kan ni då lova, frågade jag. Vi kan inte lova något, men man kan ju inte heller veta om det kan hjälpa så länge vi inte prövat. Vad händer om vi inte går med på behandlingen? Jag vill inte gärna besvara en sån fråga, men även med behandlingen kan nog leva högst det ett halvår. Och hon kommer att bli mycket, mycket sjuk innan hon dör. Jag sa att jag skulle tala med Chevier innan vi gav något besked. För båda två tyckte vi att det skulle vara grymt att utsätta Lisa för strålbehandling de sista månaderna hon levde. Den 9 juni blev Lisa inlagd på barnsjukhuset i Los Angeles. Det var tredje sjukhuset för henne. Dr. Higgins, den kvinnliga överläkaren förklarade för oss att cancern kunde sprida sig till ytterligare tre delar av kroppen om det ville se illa. Till levern, till brösthålan, kanske till hjärnan. Varje sådan utveckling av sjukdomsbilden skulle bli ödesdiger Eftersom cancer hos barn i Lisas ålder brukade visa en benägenhet att sprida sig snabbt låg enda möjligheten att rädda hennes liv i att gå in för koboltbestrålning och medicinering i förening. Vi gick slutligen med på att det skulle få inleda behandlingen och den började med att Lisa fick en serie injektioner, men ova sjuk hon blev. Hon reagerade våldsamt i hela kroppen. Jag satt hos henne den natten medan hon kräktes och jämlade sig och ropade Mamma, vad är det för fel med mig? Varför är jag så sjuk? Att se henne lida på detta sätt var mer än jag stod ut med och jag samtalade med Xavier igen om hur vi skulle göra om vi skulle gå med på att behandlingen fortsatte. Vi kom då överens om att ta hemmen från sjukhuset. Hon skulle få tillbringa sina sista dagar hemma hos oss och inte behöva ligga och plågas på ett sjukhus. Prästen vid Lisas skola hade fått reda på att hon var sjuk och hade därför besökt henne varje kväll på sjukhuset och givit henne nattvarden. Vi talade med honom om vårt beslut att låta Lisa slippa koboltbehandlingen och han delade till fullo vår uppfattning. Skulle flickan dö borde hon få tillbringa sina sista dagar under så lyckliga yttre förhållanden som möjligt. Det ansåg han vara väl motiverat. Men doktor Higgins opponerade sig när vi delgav henne vårt beslut. Lisa har absolut ingen chans att tillfriskna utan strålbehandling betonade hon och de andra läkarna vid sjukhuset var av samma mening. Om vi får ha henne kvar kanske vi kan lära oss något som kan bli till hjälp för någon annan liten flicka om 5-10 år. Men då blev jag upprörd och sa rent ut jag är inte intresserad av att mitt barn ska bli något experimentobjekt. Jag vill att hon ska bli frisk. Kan du lova mig att hon kommer att bli det? Tyvärr inte, fru Larios. Läkarvetenskapen kan inte lova er något. Dagen därpå tog vi hem Lisa från sjukhuset för att dö. Hela återstoden av sommaren sökte vi med alla tillbud stående medel att bereda henne glädje. Vi till och med satte oss i skuld för att kunna ta henne med på flera semesterresor ut med kusten. Vi köpte saker hon önskat sig, bland annat en bandspelare. Men allt vi gjorde fick något av meningslöshet över sig. Vi undrade ibland om det var rätt att så här koncentrera oss kring henne och ösa över henne med presenter, medan vi hela tiden väntade på att hon skulle dö. En eftermiddag, ett stycke in i juli, var det någon som ringde på dörrklockan och jag gick och öppnade. Utanför stod vår granne, en ung ogift man vid namn Bill Troett. Hur är det med Lisa? frågade han. Inte alls bra svarade jag. Hon har blivit sämre sedan vi tog hem henne från sjukhuset. Jag märkte att ett leende drog över Bills ansikte när han med stor visshet sa: Hon kommer att bli frisk. Det hoppas jag, så jag med en axelryckning. Ni missförstod mig, återtog han och sa igen med stort allvar. Hon kommer att bli bra. Har ni hört talas om Katrin Kullman? Mm. Jag tror jag sett henne ett par gånger på tv men jag har aldrig fäst mig närmare vid henne. Nu på söndag kommer Katrin Kullman till Los Angeles och det blir ett stort möte i Shrine Auditorium. Jag vill få ta Lisa med mig till det mötet. Jag tvekade om vad jag skulle svara. Egentligen var jag inte tillräckligt bekant med Bill. För övrigt hade jag hört att det där mötena i Shrine Auditorium brukade vara mycket långa. Men Bill var envis. Han gav sig inte och för att jag skulle bli av med honom lovade jag då efter många om och män att Lisa och jag skulle följa med honom till mötet. När jag gjort det var han nöjd. Jag stängde dörren och gick tillbaka ut i till köket. Xavier var upptagen med sitt stafli in vid fönstret mot gården. Flera av hans teckningar prydde väggarna i vår lägenhet och nu höll han alltså på med ytterligare en. Jag visste att han var intresserad av att utveckla sin artistiska begåvning men samtidigt förstod jag att konstutövandet var en undanflykt för honom. Medan skisserna fångade helans intresse kunde han släppa tankarna på Lisa. Jag betraktade honom där han stod. Hans ansikte var som mejslat ur sten. Han var helt samlad kring bilden och träkålen han höll i handen. Jag kände hur naglarna började sig in i skinnet på mig när jag knöt händerna i en desperat ansträngning att hålla tårarna tillbaka. Chavier var helt fångad av sin konst och bild kom i idiotiska förslag. Jag var Lisas mor och måste vara realist. Jag måste se situationen som den var. Jag kunde inte ta mig tillflykt till konsten eller låta mig ryckas med av bilds fria fantasier om underverk. Den nakna sanningen var att Lisa inte hade många dagar kvar att leva. Efter avsnittet här och berättelsen från Katrin Kuhlmans möten och människor som fick hjälp så lyssnar vi på Gör er inga bekymmer. Gör er inga bekymmer är också ämnet för andakten den här veckan. Jag läser bibeltexten ifrån Matteus, det sjätte kapitlet. Det är Jesus som säger det här. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader den. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta? Eller, vad ska vi dricka? Eller, vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus säger alltså inte att det inte finns bekymmer. Men han säger, gör er inte bekymmer. Det vill säga, vi tillverkar väldigt mycket bekymmer för saker som vi kanske inte kan påverka. Så att eh, lyssna på de här olika sångerna om att kasta sina bekymmer på Herren och att eh, ha, Gud har omsorg om sparven. Och så vidare och så vidare. Det är ju inte att uppmana till slarvighet och bekymmerslöshet. Men att ändå uppmuntra detta att eh, inte hetsa upp sig. Att eh, ta bekymren när de kommer men inte Räkna ut dem i förväg och kanske göra det värre än det blir. Det är tillräckligt krångligt att leva och det kommer tillräckligt mycket förtretligheter för att man inte ska behöva lägga till ännu mer. Ofta är det så här att om man tar en sak i taget och Försöker att lösa de problem som man kan lösa och de som man inte klarar av att lösa. Att man på något sätt kan förtrösta på att Gud ska på något sätt ta hand om det och hjälpa oss igenom och eh, över. Så brukar det också bli så. Jag tycker det är väldigt skönt att... Eh, Be till Gud, att tacka Gud och att läsa lite i Bibeln och träffa människor som har upplevt Guds hjälp och de berättar sina bönesvar. Och det hjälper mig att när jag har bekymmer att ändå ta det lite lugnt och att eh, se vad som händer och att försöka ta en stund och en dag i taget. Vi ber. Herre, du vet hur det är att vara människa. Jesus, du blev människa och levde med våra bekymmer. Du såg och mötte alla slags människor. Hjälp oss att inte oroa oss i onödan. Hjälp oss att göra något åt det vi kan göra något åt och på något sätt vänta och be och hoppas att det andra ska lösa sig hjälp mina lyssnare som är i stor nöd just nu och som inte vet sig någon levandes råd du hör vår bön du hjälper oss Amen Skulle jag något frukta här i Skogårdsland och tro mig vara ensam utan hans trygga hand men Jesus är mig nära han sviker aldrig mig, han omsorgar om sparven, han omsorgar om mig, han omsorgar om sparven, han omsorgar. Lyssna lite grann på ett bönemedley som jag har skrivit och det är sång av Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson. I din hand ligger mina dagar, mina dagar ligger i din hand. Jag I förtröstar hand på dig mina Herre, jag mina säger du dagar är min Gud. Förtröstar lite mina dagar. Jag säger mina dagar ligger i din hand. Jag förtröstar på det här. Jag säger du lagar min. Jag, jag, jag förtröstar på, på mina dagar. Jag ser mina dagar ligger i din hand. Håll mig, nära dig, Jesus, håll mig nära dig Så jag blir som du, vill som du vill ha mig Så jag tänker, vill och gör Som du tycker att jag var Jesus, Jesus, håll mig nära dig Så jag blir som du vill ha, som mig, du vill ha mig Så jag, jag tänker, vill och gör du tycker att jag vann När jag glömmer mig Bör jag göras jag, som du tror Gud. Inte utan dig, Gud Inte utan dig Inte utan dig Inte ett steg, Gud Inte ett steg, Gud Utan din ande Utan dig, Inte utan dig, Gud. Inte utan dig, utan dig. Inte utan dig. Inte ett steg, Gud. Inte ett steg, Gud. Utan din ande. Som avslutning räck ut din hand och Örebro kammarkör sjunger njutbart och fint för oss. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.